Zergatik proiektuori bisikilaria da, zeren eta horren ondorioz, alde batean edo bestean diren norma sozial, ekoloziko edo helikadurari loturikoak, norma apal guztiak dira orain izanen denentzako beraz erredu. Eta hor hor bada egizku handibat, da piskabat multinazionalek espaldidanik duten mundua, hoiek jaun eta jabe eta errieri eta estatueri kenduz poderea. Eta bada mekanismo bat 20 dena hor tratatu horretan edo itun horretan eta da eh, auzitegi pribatu bat multinazional batek pentsatzen balin badu bere interesak zalantzan edo kaltetuak izaten aldirela estatu batek hartzen duen bat edo bat eh, ekologikoa edo soziala dela eta ordian por shivler du auzitegi pribatu horren aintzinean Eh, gain kanajan jo espigta hor bilduko dira gauziak trinkatzeko, eh, beraz estatua atakatzeko eta, eta irabazteko eta damudo maia bizikilarriak eh, pagaratzeko. Bada da kanpaina nasuerteko kanpaina bat eh, abiatu dena eta azken hilabetetan geruta gelego eh, entzuten da. Bon, alde batetik eh, baita iniziatiba bat importantea Eriaek eh, edo departamentuak Frances estatuari begira eh, edo erresioak taftaz kanpo aldarrikatzea Yakin merda, iparreskolari Ambertan jaianik amasa spi Eric Eric bozkatu dutela beraz emozio bat erateko taftaz kanpo direla. Bon, pizka bat uh, formalada hemen eh? baina horrekin uh, zer egiten dute? Be egiten dute holako presio bat Francestatuari begira eta erropari begira erakusteko irri horiek ez dutela inundik inora onartzen. Tratatu horren negosiak eta, eta izaten aldituen ondorioak. Yakin merda baita Ez dira bakarrik estatuak, jomugan baizik eta erriak ere adibide bate mateko, biar hitun hori siniatuko balitz, erri batek nahi balu hor bere eskolako kantinetan bertako produktorean janaria hari lentasuna eman. Mutimazional batek konsidera lezake konkurrenzia trabatua dela, eta hausitan ez hari etxe hori bere produktuak ez baititu saldua alizan.